Vë kulle bidatin dhalala, vë kulle dhalaletin finnari, thumë emma ba'du. Falëndërimet tonë absolutit, akunë vëtëm Allahu Gjellë Gjellalu hu, për shëndajtet më shira dhe bekimet e Allahu Gjellë wa Ala, qofshim bi më të mire dhe zëtriju në pengamarve, Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi shokë të ti besnik, bi familë të ti të ndarshme, dhe mi gjitha të të cilat e ndjekë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e gjikimë. Sonte me leyn Allahu xhallahu ala do të vlasi më për një temë tematike prej tematikave të Kuranit Allahu te bareke u teala të të cilat Allahu xhallahu ala i ka trajtuar në librin e tij. Dhe ajo është çështja e detyres së mendjes. Detyra e mendjes apo qëllimi i lexëratës është arrim të arrijmë ta kuptojmë se A kemi besu në përmjet mendjes apo kemi besu në përmjet një gjëje tjetër të cilën dhe ta shofna në përmjet librit Allahu Tebareke vë Teala. Mendja në librin Allahu Gjellë vë Ala është e përmendur me disa prej termeve, me disa prej emrimeve. Njona prej emrave është ajo e cila është e njohur të arabët e cila quët atëlljë. Tulka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun Kto janë shembujt që t'i kemi sel në Kur'an, mirë po nuk i kuptojnë liqilun nuk i perceptojnë me mendje por dashnjerzit e dishhë Kjo është term i parë në Kur'an i fjalës mendje, aql Edita është nuha Allahu xhallahu ala ka than la ayatin liuli-nnuha Allah te baraka wa taala ka than këto janë ajetet për njerëzit të cilët kanë nuha. Nuha çka është? Është e marrë prej fjalës nahi. Është thujt mendja nahi se e ndal njeriu nga ajo që s'duhet me me veprua, ndaj është thujt nuha. Gjithashtu term tjetër të cilin do ta diskutojmë sot është fjala albab. Albab etjë ajo është e marrë prej fjalës lub qadan Allah te baraka wa taala Fettekullahe, ja ulil elbeb Kusht le gjënë Kur'an E ka vërrejt këtë tërmë Ja ulil elbeb Oju të cilët kini lub Elbeb, shumë si fjales Lub A dhe ka dhe në allahu të e barë kjo vëtara në jetë jetër Fettekuni, ja ulil elbeb Kini frikë prej meje Oju të cilët kini lub Qansh lub Në fjallorët e djetarëve Të se të kënë studiu e gjuhën arabe Thojnë, elubbu el Min kullishe in khalisuhu Vë kjeru Lubb i thojnë gjdo send E cila është më kristalja Në atë send Ma pjesa më e gjithër A i ka e diqkojt Ka i ma ki diqkojt i thojnë lubb Që do me thonë se Akli nehi nuhë Pasajvjen lubbi Do me thonë zemra e mendis Ma thel se sa mendja Andaj Allah u te bare kjo vëtara E ka përdur lubbin Elbëb Ja ulil, elbëb Disa prajtëre kanë thonë Elbë bu min kulli shëji nefësu hu e haqiqatuhu Realiteti qdo se endi qëhet lëbë Realiteti e vërtetat qdo se endi qëhet lëbë Që do me thonë se Palca, me lub. palca me lub. e mendjes qëhet lëbë Palca e mendjes qëhet lëbë E Allahu i fletë këtyre që kanë lëbë E kena me pa kush ka lëbë E kush nuk ka Pas ta i kanë thonë Lëbë bu thëmëra Ka thonë lëbë i fryteve Gjdo sen e ka lo, lovoshgë në vetë Më bështjelë si në vetë Fryti mrejna është lëbë Fryti mrejna është lëbë Andaj mendja i ka disa shtresa Disa shkallë Me mira Me ajo cila je fryta është lëbbi Thëlsia e mendjës E Allahu i lafdronkë të njëzë me lëbë I lafdrung të njësë dhe i qujnë ullil el-bëbë Njërës të cilat e të përdorin mendje E përmenë në ligjeratën e kalume Se shumica njësë dhe janë në zjarë Shumica njësë dhe janë në zjarë Ndërsa fin nga mejrë i sotërsem ka thonë Ata s'kanë ka, mendë, s'kanë ngërkes Ata rëqishësht shumica në zjarë Se ata s'kanë lubë Po kanë mendje Kanë mendje Se, se Allah u gjelluala ka thonë Ja'lemune, vahiran Minë lë hajatit dunja A ta e din të jashtë më në kësa i bote A më s'kan lupë Nuk i din realitetet mrena Nuk i din realitetet mrena Ka thënë Allahu të bareke o taala Inë në fi khalqis se mawati wal ard Wa khtilafin lejli wal nëhar La ajatin li u lil el bab Vërtet në surë Ali Imran Në surë Ali Imran Vërtet në kriimin e qjejve dhe të tokës dhe në cjeljen e natës dhe të ditës në rimin e natës dhe të ditës le e jet ka fakte provat dëshmi të mdoja për kan li u lil el beb të që shakan lup më ajkën, palqësën, zemën e mendjes pasaj vazhdan Allahu gjelluala e ledhine jë dhkurun Allah ata të cilat e përmendin Allahum, mas lupit Allahum Realitetin lupit Të Allahu dhët me mëri Nëse nuk mëri në s'ki lup S'ki mendje Qa kje bështelësën Lëvojshën e ki Palësën nuk e ki Në ledhina jëdhkurunë Allah Kijamën Vë kohudën Vë ala gjunubihim Tëse të përmendin Allahu Në kam Ullur Dhe të shtrir Në gjendjat njeriut janë tri Në kam Ullur shtri Cëla gjendja katërt s'ka Ullur Në kam shtrinë Allah dhe të e përmendin Allah Në gjithë dhe gjendje O e të fakkarunë Në fi khalqës se mawati wal ard Dhe me ditojnë Në kryimin e qeve dhe të tokës Rabbena ma Khalqëtë ha dhe batilen Subhanë ke faqina adhaben nar Edhe thonë O zote jonë Nuk i ki kriju këtë e këtë Qilë në tokë nuk i kriju këtë Në ruajna Dhe mos në bëj prej banorët e zjarët Ruanën nga dënimi i zjarit Këj ajet është që flet për këta që kanë lupë Ulil e lbëb Ulil e lbëb Andaj kemi përmenjën prej Selefit Se kure ka leghundë një ajetë dhe se ka murë vesh Ka njës me kajt Ka njës me qajt dhe i ka ndonë se qanë Ka thonë se Allahu, ka thonë këta ajetë Si mërë veshve të nga të qka janë se Ulil e lbëb Ka thonë shkanën prej tëre Masi se kuptoj, nuk janë prej tëre Kë Asaj lëvojgës dhe paqës sëmengjës Me izbërdhije ajetët Allahu të bareke Këtu Del në shesh Ku Allahu të bareke Para se me përfundu e se këta njerës Meditojnë Ka thonë një dhëkurun Allah Ta gjitha diskutojnë Pse Allah e ka përmendin një herë E përmendin Allahun Pas ta i meditojnë Ne e përmendim se edhe djetarë kanë thonë Në të fjallës ikra bismi rabbi kelle di khalak Allahun ajetën e parë ka thonë ledroj Ska thënë medito Sepse meditimi i paletëzim është bosh Cilë është mbosh, rrëth Qka kemi meditu? Ski kur farë informacione Meditimi është grumbullim Një informacioneve të shumëta Dhe dalje me rezultat të duhur Ndërsa mi thënë thmijës medito Qka me meditu? Haj një loj, jepja dhe të luje me ta Nuk di me meditu Po, din me meditu Në kornizat e lojnave të ti E ndrejsh, e prish, prap e ndrejsh Kombinon senet të ndryshme kombinonës e në të ndryshme, mirë po mbrejna qëkajt, mbrejna kornizave, qëkajkot të lezimit. Allahu i gjelluala, këtu e ka përmenë në këta jetë, meditojnë pasi që e përmenë në Allahun. Këthash, se lubbi është palca e mendjes, dhe dojnë në marrit të qeshtja, a këna besu e me mendje, a këna besu e me diqka tjetër. Ehlisunet, rezumejnë e tregoj, pasaj e mëndje. E argumentojna Rezimeja të elisuneti dhe gjemati është se Njeri ju s'ka besu me mendje Njeri ju s'ka besu me mendje Por që ka besu me diqka tjetër Te Allahu s'ke nga mri me mendje Te Allahu s'ke nga besu Allah me këtë mendje Shume vogëla me, me mri te Allahu Dhe të argumentojna që ishë s'ka mundë si Nuk ka mundë si Argument djetarë kanë thënë argument të shfëmiju Ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi sallem Kullu maulludin ju ledu al-fytra gjithdo foshnje linë në fitra. Qa fitra? Ga dishmëria për të besu Allahun pa kur farë dishimi. Ga dishmëria për të besu Allahun pa kur farë dishimi. Andaj kanë dhëndje tartë, se njeri ju, kur është mi, në moshën e familis, i të regohet për Allahun, për madhështi në Allahut dhe beson. Dhe që të sohot në besimin Allahut, rehatohet në besimin Allahut, dhe nuk ka dishime. Nuk ka dishime. Duke shku e duke urritë, i hindi shimët tu rriti i hindi shimët kur është mi në ka të shime shkon duke umbulu fitra shkon duke umbulu ka të shmëria përve besu Allahun pastër shkon duke umbulu e pastërtia në tirës e ti dhe filon me filozofu e filon mu bo khasim filon mu bo armitsor dhe i Zotit dërsa ka qenë i cile ka besu Allahun te bareke u e te ara kanë thonë djetartë këtu është Meselja, a i kena besu Allahut Me mendje Apo me diska tjetër Faktikisht, djetarë dojnë me thonë se Njeri ju duke u rrit mendja Duki u pjek mendja Mos tojme duke u pjek se Pjekuria është lupë Po duke u rrit mendja, truni Filon me dishuve La hawle vë la kuvete, illa billa Ndërsa në fëmirin e ti besën rahat I kazën prindi për Allahun Për madhështina Allahut Këtë krije me ka kriju Allahut Rahatohet Nuk ka kur farë dishime Ta ma më të urrit, fillon dishimet Kua është problemi? Djetarë thoi Këtu parashlojt një pitje Se fmiu beson Allahun me rehatin e plot Me qëtësine plot Me pasërtin e plot Dhe të mëlojt nuk janë të tir Të mëlojt nuk janë të tir Dërsa fmiu shokur farë informacione Zdikur gjo E beson Allahun gjelle Gjelle wala Kanë thonë djetarë Që këtë pitje e bojnë të mëlojt Fmija se banë Cilën pëjtje Psef mitë besojnë pasër e të mëdojt ja? Ketë pëjtje e bojnë të mëdojt Me ndje mëdojt Me ndje mëdojt E du të me zëbërthijë Djetarë gandë vanë Krahasoje Krahasoje Madhësin Madhësin E mendjes tane Me trupin tanë Sa është Nika qore E vogër në trup Me qenjën tane komplet Krahasoje qenjën tane Me madhështinë e tokës kutie tonë Me madhështinë e kësaj toke Sa i e i vogël, ngrasim me toke Së matët Nuk matët Kanë dhënë Krasoje token me planetët tjera Moja, djelin, hanën Shumë Krasoje hanën Me galaktikën e madhe Loj, loj, ije Ta lau të barë i kjo e te ala Kjo akib Ije të mdoja ta lau Krasoj Shko duke e krasu e dhe shko duke U zboglu kjo tjetra Krasoje kanë dhënë trupat qjelor krasim me qjeli e parë shkrasohet, shumë ma i madhë qjeli parë krasohet qjelin e parë me shtat ka qjeli shumë ma i madhë shtat ka qjeli krasim me këta krasohet shtat ka qjeli me arshin a Allahot një kaqore që shkata në përgameri sallallahu aleyhi sallam arshi me shtat ka qjeli është sikur një halk e vogël e hedhur në shkretin ku janë qjeli nuk shifë nga të arshit krasohet arshin Me ata që ka në bjarësh Allahun gjellë e gjellë e luhum Kur gjohis nuk ashtë Ta është këtheu të papë Këtheu të mendja jote Me këtë mendjet vogël Që nuk shifët nga të arshit Nuk shifët nga të Allahu të bare kjo e të ara A ki mëni me këtë mendje me gjithë Allahun? E bedel Kur? Kur nuk ki mundësi me këtë mendjet vogël? Duk e ungrit vertikal të lartë Kjoz vetëm zvëgjohet Vetëm duke shku duke uzvëglu Me këtë voglën, a e këna gjithë matë madhin? Jo Qëka është meselja? Meselja është se Ka thënë Allahu të barëke wa ta'ala Wa ke dhalike auhajna i lejke Ruhën min emrina Ma kun të tedri me l'kitabu O le l'iman O lakin gjalna hunuran ne hdibihi Men nëshau min ibadina Rezimeja e kësajna Se njeri ju nuk beson me mendje Po beson me diçka tjetër Nuk e kena gjithë Allahun me mendje Po e kena gjithë më ata se Allahun në ka gjithë neve Në ka mund cu me gjithë ata Te bareke u teala Kështu neve ti ta kemi shpal Shpirtin ton Ruhin, Kur'anin Allahu te bareke u teala Ma kun te të tedrim El kitab u el iman I dhejtojtë kujtë Muhammedit Se ki ditë qka është libra, as imani La ilaha illallah Nuk e ka ditë Muhammed e ala i sanë qka është libra Katër rëdvite Mendja më e fuqishme, nuk e ka ditë çka është libra. Nuk e ka ditë adhurimin e Allahu xhallahu ta, përbudhimin e shariatin, i ka dritë pastaj, edhe pse nuk i ka pa Allahu xhallahu ta, shirkin. Me të punu nuk e ka ditë çka është imani në Allahun te bareke u te ala. Çka me Cela, walakin ceal lahu nuran. Neva e kemi buar e dritë. E kemi zbrit dritën, edhe ju jeni te besu Allahu xhallahu ala. Këtu delë në shesht sa e vogër e mendja A sa rritën dhe bohën një mëndjim dhe njërës me këtë menjën e vogër Mëndimi jam është Mëndimi jotë është Krasoj e mëndimin tanë në këtë gjithësit Ma dhe të Allahu të barë e kjo tala Kum me, zëmbejtet kur gjamë Krasoj me Allahu të barë e kjo tala I cilë është Allahu Ekber Për shkëna thimi Allahu Ekber Allahu është majmadi Sko ma naltë Huë el awel, huë el akhir, huë el dhahir, wa huwa bi kulli shay'in 'alim qala allahu tabaaraka wa ta'ala rasul al hadid ibn qayyim al jawzi ka tanqiti ma'nisi ila katr amrawa rath katr amrawa al awwal wa al akhir ibari pa fillim i fundit pa mbarim çdo mendoni pari pa fillim ai na ka mundu me dit allahun jalla jalaluh dhe me përfunduar prap te allahut tabaarake wa ta'ala ku mbet mendja mendja as vetem nje instrument i vogël si sigursiit per me pa diell Mir, po në mungesë të dritës, Allahu më mor dritën, ne nuk shoh nikur gjatë. Sytë edhe më na punu meshçisën me me shkallën më të lartë të shikushmërisë shoh nikur gjatë. Hintar, kisha dhe shasaf. Vendos në një errësirë, çka shef asgjë. Pse? Ti thua, shçisash duke punuë. Mir po, errësira. Allahu te bareke u teala, na e ka mundsuar me besu Allahun, sepse me qenjen tonë, me kapacitetet tona, me aftësitë tona s'kena mundi me besue. Allahu njëllu ala E tash Parashtrot pëtja Si besoj fmi ju si Se fmi ju beson Se fmi ju beson kurse pjekurin mendore ka shumë dhe vogël Pjekurin mendore ka shumë dhe vogël Ljetar kanë thanë Sepse Njeri ju nuk jeton me mendjen e ti Nuk jeton me mendjen e ti Allahu e ban Pikën e ujt Në mitrën e nanës mu zhvillua Dhe ja mundës anë Allahu njëllu ala ushimit Dhe fillon fmija mu rritë Dhe kur t'i vejnë e gjele, li kulli e gjele në kitab, ka thënë Allahu Gjelluala, gjdo sënd e ka evidentën e vetë, caktimin e vetë, kur delë, kur hi, ka shkojnë e kështu meratë. Allahu Gjelluala, li kulli e gjele në kitab, li kulli e gjele në musemme, gjdo sënd e ka evidentu Allahu të barek e vetanë librin e ti. Delë thëmiju, pastaj, i ka aftit e ti për më ushtije, e din ku e ka ushtimin. Shko me ndja, loë? Ta më më të filoje, pak me dit, i folët për Allahun dhe e pranon. Kanë thonë djetartë, sepse fëminju, sikur që nuk jeton me mendje në tina, kështu beson menurin që ka e ka furnizua Allahu gjelluarë në fitrën e ti, në natërshmërin e ti, në kërkimin e Zotit të ti, në kërkimin e Zotit të tina. Andaj Allahu te bare kjova te ara, e ka përmenjë në libën e tina se... Jehdi me njëshahu ila sirati mustakim Allahu e uzon ka ndoje në rrugën e ti të drejt Allahu e uzon ka ndoje Qish e uzon Allahu Jelle wa Ala? Ka ndonë qish e uzon drejtë të gjinin Qish e uzon drejtë të gjinin? Qish mendja e ti kërkon gjinin? Në nëzbet? Jo Qish? Jehdi ajet e uzon Qëtu e kifenin me, me mor Te barek e vëtara Qëtu është edhe uzimi njëri jutë? Këtu po dojnë në mëmri Këtu po dojnë në mëmri Se na nuk e kena uzu me mendjen tonë. Nuk e kena uzu se na i kena sytë matë mirë sa e që ka i dëvju. Nuk e kena uzu se i kena veshtë matë dëgjushëm se sa i që li ka dëvju. Nuk e kena zemrën matë madhe se sa i që li është kefir. Nuk e kena matë madhe. As një shqisë nuk e kena matë madhe sa i që ka s'ka besu. Qo është meselja? Ta Allahu Jelle wa Ala Ta Allahu Tabarake wa Taala Quli Allahi al-Meshrik wa al-Maghrib Thuajta Allahu t'jan linja dhe përëndimja u zonaj kandoje me u ziminatina Subhanahu wa Taala Kanë dhanë Thot ibn Qajm al-Gjauzije ështëpyt thoban ibn Ibrahim Quhët dhënnun Quhët dhënnun I kanë dhanë Bima arafta Allah e Rabbek Qishë njofë të Zotin tanë Allahun ti shenjoftë ka emrin e mërir të Allahut te bareke ve taala çish është përgjigj i ka qenprai njerëzve tabiin të mënjurshëm e kanë qujt dhun nun e kanë qujt dhun nun ka than arafu rabbi bi rabbi e kam njoh zotin tim me zotin tim e kam njoh zotin tim me zotin tim pas e ka than wala u rabbi ma araftu rabbi mos me të zoti jam se kisha njoh zotin tim çshtu mos me pasrit kurani se kish me njoh Allahun kish me kon johal Së kishë më qenë njëranta, së kishë më ditë ka është rruga, wa hedajnë ahun në gjithajnë, e kena uzu njeri ju në dhirugë, subhana hua teala, mos me fasinë zoti jam se kësha një of zotin tëmë, subhana Allah ila adhim, dhe me danë se Allahum ma ka mundësu me besu Allahum, zoti ma ka mundësu të një of zoti, mendja kumet, dhe i mendja ka shansa me me mendje me besu Allahun te bareke we taala nuk ka mundsi teorike as praktike me besu Allahun xhello wala me mendje nuk ka mundsi me besue Allahun te bareke we taala me mendje atar i kthehemi pyetjes pick up me u pick up me besu Allahun te bareke we taala me ta e para detor kan than por shkak pastërtisë të shçisave të ti kur lin th mio dhe fillon me ditë e shikon universin dhe thonë e shikon universin, e shikon krijimin, Allahu xhelallahu te qiell qi, tok, e shikon prindin e tina. Ekstumeral. E kështu më radh. I shikon të rrënditit, këtë sistem simetrik në mënyrë mjaft përpikt të krijuar për Allahu te vare ke u te ala dhe këto shqisat e pastra, të cilat nuk janë mbuluar alo me epsh, me ego, me materializëm. E kështu më radh. Këtë temë nuk ka mundësi kuptu materialiste. Po ndonjëherë nuk i kuptojnë as na. Se vallë, as na nuk i kuptojnë. Kjo Tema metafizikë, për te fizikës, për te materjes Se nuk i kuptojna, a do një argumente dhe nësës i kuptojna Po, Ibn Kajim El Gjozi e ka thonë, shikaj e njeri unë Prej musliman dhe, prej të uzume Mija mor një dinar, mija mor një cine euro, një mje euro Miju thidi, qka e qmuar, prej materjes Zemra, qo pa i bot A i thot, ja valla, shem të mërzit e qmrena, do me kajt Prej dhim të së madhe që i ka up një cine euro, ose një mje euro, ose një 50 mjero, mos formi për 50 mjero Parashtruot pytja, mi hub namazi sabajt Mi hub namazi drekës, mi hub namazi me gjematit Qfar dhim t'ja ka, hitë s'ka dhim t'a Hitë s'ka dhim t'a Se lefi kanë kajt Kanë kan pru ngushlime Se njanis ka dalë në gjami Sigur që na, mi u kalë diku i qpira I shkojnë angushlime I shkojnë angushlime Ata i kanë shku ngushlime kër i ka hub namazi Pse, sepse ata i kanë te i kalu materjen Na, alo se kena te i kalu Mi u thij telefoni, shpirti mrejna kalët ata të ja nuk jem të mërzitit, joj të mërzitit shumë kjo është se nuk i guptu realitetet të kanë bulu e shtisat e imanit me shtisat me andaj Allah u gjellua ka thonë ata kanë vesh së kanë dëgjim la ilaha illallah lehum kulubun la efkahun e biha kanë zemra së kuptojnë me to lehum ajunun la jubësidhun e biha ata kanë si nuk shikojnë lehum adhanun la esmaun e biha ata kanë vesh nuk dëgjojnë me to Thëmiju, ka vesh edhe dëgjim, ka si edhe shikim, ka zemër edhe perceptim. Tu rritë, mbulohët, i e të veçveshi, ku anë dëgjimi, shkon. I e të veçsini, edhe sini ti vete me hepëshe shikon. Andaj, fitra, kullu me uludin, jula, du alën fitra. Gjithofo është një linë në fitra, e besanë Allah, u gjellohala, shqisa ti ka perfekt. Nuk mune, thot, ki kriimi madhë nështë me pas kriju si ne vetë. Kjo është e para. Andaj, ne ke, neve ki të mdoj, qka du në mes dy fojzave glopa, qka dohët në ba me kërku këtë fitrëm ku a fitrëm, imani është fitrëm me besu Allahun të e bare kjo e të arë andaj të e shef se mjeku, kimisti, biologjik kujdi qka i ka studiu me miliona studime nuk e beson Allahun gjellëvane nuk e dhe adhrun Allahun të e bare kjo e të arë pse ka vesh ka si, i ka pati po me miliarda që liza funksionon të i tupi njeriut me një rënditjet hatashme një që liza me Me hu prej sistemi të vetë, shkatërojot njëri ju apetës besonë Pse kullu me u ludin ju la do alel fitra E ka hup fitra Fitra të Allahi leti fataran nëse alejha Fitra në na, natrishmëria e Allahut që ka këtë kryu njërzit Nuk ka ndryshim në natrishmëri në Allahut Dhe të me kryu natyrën, dhe të me kërku natyrën e par Natyrën e cila ka funksionu e 100% Ta shësa funksionon? Thash, provoje, kur t'hupe një materje e jotja, një material e joti, sa të dhemë shpirti. E shepë se sa t'u kanë bulu e në tërshmëria e pasë. Sa të dhemë shpirti, shumë dhemë shpirti. Ka ojë njërzit për një dinar të kësaj bote. E dyta, kanë thonë djetarë, se njëriju, fmiju kur rritët, fillën mishë delë në familjen e ti. Familjen e ti. Andaj, djetarë, do t'a spjegojna se si kanë thonë se njëriju që li rritët pa prindë, ësht që ka i thoi në në gjuën ton, kopil, me, me martes, me lindje jash martesore. Me lindje jash martesore. Djetarë gandon se, njëri ju, se bep i dit, pse beson, natër shmërisht, sepse lindet në familje. Dhe e shep se gjdo sen ka regull. Prindi, nona, gjdo sen ka një loj, regull shmërije në shtëpinë ti, jasht ka regull. Gjdo sen, udheqet dhe udhichet. Pas thaj del në tokë, Pas taj nata, pas taj drita, pas taj djeli, pas taj hana Pas taj qeli Dhe në fund thot E mirë, kitë kjo e madhja E ka dikush më natana, ka Allah unë gjellëva ala Andë Allah u te bare kjo e tala ka than Kull, limen mafis se ma wati U al ardh, kulillah Thuaj, pyetit Kuna janë, qijet e dhe toka Thuajt Allah Se parashturat pyetja Zdo se në, në toka regull E toka ka qëllin, e qëllin e koharqin e, ko e nalt, Allahu, këtë i kontrolon Të bare këhu, të ala Të bare këhu, të ala Fëmija me në tërshmërin e vetë Kërë regullësi Në një ambjenë qëmë të vogël Baba e ka një regullësi Në anë e ka një, një, një lojë sistemi në cilën punon Në shkollë ka një sistemi në cilën punon Ekstremenal, ka thonë kënë rezi vogël Me këtë sistem Po kërë nalt, ala ma shumë se e ka Udhë hecë Te bareke, wa te ala. Andaj Allahu te bareke, wa te ala, ka than, Inë Allahe, Jumë, si kusë se mawati, wal arda, e në të zule. Allahu i mban qijet dhe token mësë të shka përderdhën, mësë të dridhën, mësë të humbën. Të se, njeri ju e mban shtëpjën e vetë, mësu që e mban zonësën e vetë, gjithë kush e mban, diçka të vetën, e Allahu që ka mban, kejtë këtë, këtë universë. Këto në vërzën e mban Allahu Tevarekeu Teala, ente zula, mos ta humbot. Fëmia e no, kupton këtë me natyrshmërinë e vet. Allah e ka vendos. Nuk do të kaqëm fëmisë që na bëshëm xhidal, që na bëshëm polemika, tash 100 mijë dishimë. Ju shaftë njerëz dishimë, dishimë, dishimë. Pse? Sepse është mbuluar shqiça e pastër dhe është zavencuar me materializëm. Është zavencuar me materializëm. Ndërsa Allahu Xhejallahu Ole i flet: Lubbet alladhina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbena, ma khalaktëha dhe batilen, subhanë, kafekina, adhaben, narë Ata të cilat meditojnë në kriimin e qive dhe të tokës Kriimi qive, ata shumë meditojnë dhe dhojnë Si ki kriju këta kotë Nuk ki ki kriju e këta kotë Andaj, Allahu te bare kjo vëtala Në shumë ajetë e ka përmenë se Vetëm Allahu gjellewala është aji cili është i pavaru prej u dheqës Zosan u dheqët, aji u dheqë Ne e vina u dheqë dikush Tokën e u dhejtë dikush Qilën e u dhejtë dikush Arqën e u dhejtë dikush E kumërin fundi Allahu Wallahu huë l'ganiki Allahu e përpundon se masë që i dhe tokës Jetë Allahu i pavaruri Sko, ata se u dhejtë kërkush El Ekber Majmadi Subhanahu wa ta'ala Meket lubbin Thash E sejnë sa gjë sejnë dhe të mëmri qëto Ta Allahu gjelle Gjelle gjelaluhu Ta Allahu tabareke Wa ta'ala Thot ibn i këthiri në komentet në ajetave të citat i përmendëm me sure Al-Imran thot kuptimi i ajetit inna fi khalqis samawati wal ard pra në krijimin e qiellit dhe të tokës e kjo është nërtësimi e atësi e saj shumë tabi shumë Allahu nevojna të rrejmë mendje drejt gjersisë dhe madhështisë të qiellit dhe të tokës të qiellit fillimisht e xhon shikoni sa xhon është e ban e kalt e pastër E madhë shumë, nuk i djetë fundi, vetëm Allah u gjalluara, jadin fundin. Thotin në këthiri. Wa hadhihi finë këfadiha, wa këthafetia, wa të tida'iha. Thot dhe shikoj e token. Në fuqin e saj. Në fuqin e saj. Në kararin e saj. Në ka qëtësin e vetë. E ka qëtësin e vetë. Dhe mos lë vizjen e vetë. Wa ma fiha minë al ajat il mushahedet il adhima. Dhe sa kopri ajeteve në mesë qëllë dhe tokesë. Prej provave, dëshmive të shumta Min këwakib, vë sejarat Vë thawabit, vë bihar Prej yjeve, prej detrave Prej kodrave Vë gjibelim vë kifar Prej maleve dhe kodrave të shumta Dhe shkretetirave të shumta Vë eshjarim vë në bat Dhe pemve të shumta Dhe drujve të shumta Pasaka dhan u wa thimarin wahaywanin wamaadin wamanaf mukhtalifet alwan dhe dobive të shumta dhe dxeheve të shumta dhe pasurive të shumtra të lloj-llojshme diçka çata manimente Allahu janalla ka than min kulli shay min kulli, kulli zawj bahij kena krijuar prej çdo lloji çift bahij çaj bahij mubhij dhe tani kanë dhan mubhij do të thon kur ta shikosh diçka të frymëzon veçetson A ju vogë di kur i shikon Kodra, atëse mediton, nëse mediton, nëse i shikon detin, atë lloj llojshmërinë që ka krijuallahu xhelallahu ta çecson shpirtin, ta çecson shpirtin. Pse bexh, Allah e ka krijuar në atë formë ta çecuti shpirtin. Nëse mediton, nëse e kitë mbyllt shicisën e meditimit, atadha nuk përfiton kur gjatë. Ka thani beke thiri, pastaj thot Allahu xhelallahu wala. Wa ihtilafi al-layli wal-nahar, do na ndrimën e natës dhe të ditës. Ai ta aquba huma wa taqarudahuma al-tul wal-qasr. Thot në ndrimin e të natës dhe të ditës Vjen në njona Shkon tjetëra Pasaj njona bëgjot me e gjatë Njona me e shkutë Pasaj ndohën Por shimbul Verës Dita është të gjatë Nata është të shkutë Dimrit Nata është të gjatë Dita është të shkutë Kush e bang të ta mundru Pasaj ndo njëherë Barazohën E ku i liber shkan, Baraz me shkanë Baraz janë Kush i bang të sende Allahu te bareke Wa te ara Thotim n tëqdirul azizul alim te jitha kto jan prcaktim dhe krijim i ati i cili esht i fuqishëm dhe i dikshëm uhakim dhe i urt. Allahu te bareke wataala Allahu jalla jalla wala wlehaza qal azi min kedir per kta Allahu jalla ka than li ulil albab para ta chak an lup jo mendja e lovozhgn e mendjes lup bin esencen e mendjes thelbin e mendjes so njerin dalat Ata që kanë lëbë, me mendu, nata dhe dita, djelë dhe hana, krimët e hatashmet Allahu, te bareke, me meditu, se kjo të ngrit imanim, nuk ka dishka të tjetër që të ngrit imanim, ka edhe në Kur'an Allahu i Gjelluara, neve në përme tajeteve, thot, dilni në tokë, kulë siru fil ardë, hecni në për tokë, fenduru, shikoni, shfizoni shqisa, Çuizoni siç ata me ritim madhën, se i imani nuk ritet në çajtorë, i imani nuk ritet të shpia tonë të, të bajjare, i imani nuk vitet me lojra, me muhabet të pallavra, i imani vitet me Kur'an, me lexim të Kur'anit dhe me meditim në të cilën dhe tokën që ka krijuar Allahu Tebareke ua Taala. Fazati bin kadiri, ay al-uqulu at-tameh az-zakiyyah, pra për mendjet e plota, e plota, jo çdo mendje, mendjet e plota, el-zakiyyah, jeni, jeni ole të cilat hinë e es, sendeve e leti tu drikul eshe e bi haqa i kiha dhe dy më një gëthiri mendjet të cilat i kuptojnë sendjet në realitetet e veta në realitetet e veta njëri ju në vetë vetën e ti nuk është realitet fizik vetëm o është realitet psichik o është realitet shpirtror o është realitet shumë ma shumë cesa fizik njërzit e studiojnë vetëm fizikën ne vjetojna në kohën afur kja metit ku jipët njëri ju të vetëm ana fizikën dhe dhe tërë kanë thonë, duke ushtu fizika duke ushtu materja duke ushtu e vetëm e pëshi, Allahu të barek e vëtale e arrin majën e e pëshi të kur, ku ka thonë për nga mejtë s.a.s. la të kumë saatu illa ala shirari l'kalk nuk botë kja mejtë vetëm se në bëj njerëzit më të këqi, që të janë më të këqi së kanë shpirë të të hiq pasa që banë Allahu Gjelluara edhe Allahu Gjelluara endronë këtë tokë endronë Gjera të e ard endron ket tok me një tokë tjetër, u shkëlqeu toka me dritën e Zotit të saj. Allah e bën një tokë tjetër, të cilën e ndriçon me dritën e tij. Fillim ka qenë ndriçuar, ka qenë pa xunohe. Mir po njerzit, duke i dhënë materies, janë zhytna materien dhe janë zhytur materialet dhe sendet të cilat nuk kuptohen me shpirtrat e vërteta. Ka thënë me kthiri ei ala jaliyatha walaysuk as-summ al-bukm alladhina la yaqilon, e shikojnë qiellin dhe tokën Me shikim të mendjes Me perceptim Dhe jo si ata të cilat kanë vesh Po së dëgjojnë kanë syj po nuk shikojnë Kanë syj po nuk shikojnë Pasaj thot E ledhine jëdhkurun Allah Kijamën, vakuhudën, wala gjunubi Dhe sët e kujtojnë Allah Të ngritur, ulur dhe të shtrir Thot i briketiri Ej, lajek pa une dhikra hufi gjemi ahvali Pra nuk e këpusin për mendjën e Allahut Në gjdo gjendje Në gjdo gjendje Ona dhikrullah-i akbar, me përmend Allahu është më e madhja. Me çën më jetu me Allahu është më e madhja. Me kont tim me Allahun te bare ke u tah 24 rok është më e madhja. Mos me haru Allahun, as një çast është më e madhja. Çatse haron Allahun, çast i vdekur. Ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shembulli shtëpisë, në të cilën përmendet Allahu, dhe shembulli shtëpisë tjetër, në të cilën nuk përmendet Allahu, është sikur shembulli të gjallit me të vdekur ita djallët me ta vdekun para mendoni një xanoze edhe një djall. A kanë dallim? A kanë dallim? Kan shumë dallim. Andaj e gjithçishë që është me përmend Dallahun dhe me medituar në krijimin Allahu e Allahut te bareke we taala. Wa bisara'ihim wa dama'ihim wa alsinatihim, thot Ibn Kathir, e përmendën Allahun prej brenda me ndërgjegjen e tyre, me qetësinë e tyre. Kur është vakt e përmend Dallahun jallahu ala, kur është duke net, sikur Sufyan al-Thauri Sufiani i Thaurit në asirën e Sufianit i Thaurit çka thuot? Thot. Sufiani i Thaurit, ashtu që meditoj kë në krijimin e Allahut, saçi nëse e shih kë dikush, tek kjo është i smetur. Budovosh, kam rrim me një dërëgje, nuk është tamam. Çat shumë duke menduar. Do të ja përmend disa fjalë të Selefit, çka kan thonë se të menduarit, të logjikuarit e shnohë meditimin e krijimit të Allahut. Çka sinonë pas krijimit të Allahut? Pse më meditoj krijimin e Allahut? Se me me ditu, sepse nëse e zbërthen madhështi në kri krimit, madhështi në qilit, e shëfësaj madhështë Allahu Jelle wa Ala. E se shëta ma qaderu Allah e haqqa qadri. Njërës nuk e dinë së është i madhë Allahu Tebareke wa Teala. Njëri u shkrijet para madhështi së Allahu Jelle wa Ala. Ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhu sallem, kur njërësit të ashofin Allahu Jelle wa Ala, ditën, e, kur t'i futë Allahu Jelle wa Ala në gjennet, leula ena Allahe. Sigur, peng, si Allah, mështëja kishtë të caktu me vdek, lemët u gjemiën. Kishin me vdek të gjithë, se minë adhëmet i lë, prej masisë, Allah, u gjellë u ala. Shumë i madhështë, Allah, u të barek jo, u të ala. Andaj, për tejt, meditimit, është një qëllim, në mërita Allah. الاول والاخر طيب اور تے فوندت سبحانه و تعالی انا تدبرني كثير يتفكرون في خلق السماوات الأرض والارض والارض اي يفهمون ما فيهما من الحكم الداله على عظمه الخالق برتے مديتيمي تھودبني كثير اقطون ورثيتا الله تبارك وتعالى ونبرميت ورثي وارينا كپتو عظمه الخالق صحه تما الله جل وعلا sa është i madhë Allahu të bareke ka dhënë Allahu jellu ala wa ma khalqukum wa ma ba'dhukum illa ke nefsin wahide krijimi juaj edhe rinjali a juaj për Allahun është të kërni shpirti vetëm të kërni njërish me kriju ketë këtë gjithsi është për Allahun kun fër jë kunu bahu dhe bahu subhan Allahin adhim fuqia Allahu jellu është e madhe adhënë njeri ju në këtë dunjo komision ma rritë ma dhështë i në Allahu të bareke Madhështin, hikmetin, urtsin, rahmetin, Allahu të bareke, wa të ala Ka thënë wahb, ibni Munabih Ma talet fikratu mriin, kattun illa fahime Wa ma fahime mruun illa alime Wa ma alime kattun illa amile Ka thënë wahb, ibni Munabih Në në pridjetarëve të mdoj, të salefit, ibni këthirë e ka drasme duhe Ka thënë, nuk mediton dikush mirë Dhe të mse ka me kuptua A do me kuptua, ndalu mediton Ndalu përdo re mende Mos mos të thaye dinamika jetës, mos të morësh shpërcia jetës, sepse fundi nuk është varr, po para varrit përdore pak mendje. Përdore pak kët fikrin. Jetefkëron, medito në qiellin dhe tokën. Pastaj për me ma arritë madhështia Allahu Xhallahu Ala. Fudh Ibni Wahb. Çdo njoli, i cili mediton ka më me kuptue. E mafe ime illa alime. E nëse kupton, ka më ufurnizuar me ufurnizu dije, ka më ufurnizuar me ufurnizu dije. Sa? Nëse njeri u nëse e gjenë kriusin Venë të libri ti E kur të venë të libri ti Fornizohet me dhije E kur të fornizohet me dhije Thot illa amilla Betëm se kam e punuë Nën disiprinët e Allahu të bareke Këtë nëmër i bënë Abdul Aziz El kelamu bi dhikri Lahi hasen Me përmendë Allahun me fjalë është mirë Me përmendë Allahun gjellë u ala me fjalë është mirë Wal fikratu fi ni amillahi afdalu l'ibada. Mirë po, me medituën në kryimin Allahot, është adhurimi ma i madhë. Me medituën në kryimin Allahot është ma i madhë. Dhe Allahin njeri u vetëm qëllën me meditu në atë ditë, ka me kuptu sa është i madhë Allahu gjelalu. Sa madhështi ka Allahu te bareke, wa te ala. Shekhu lisan me të imi e thotë, Allahun s'ka me po, kur? Kur kush, sa është i madhë, asë një herë. Asë një herë. Që këna me po përri Allahot, të tirën Allahu te bareke وتعالى. Allahun asnjher argument qavan pa Allah e ka një krejsha nuk e ka mund të kujt në pa kursa është i madh. E dhe më ata vet. Cila është krejsha e qiellit? Qielli sa është pa kurqe. Qielli nuk është pa kurqe. Çka është pa pesë? Është ashtu në pesë, çka të një pesë. Po fundin asnjëherë e Allahun ala mashou. Çka mund të si më pa Allahun xhallahu ala asnjëherë andaj Umar ibn Al-Aziz thotë se me më përmend Allahun më xhu është mirë. Ama me me ditu në krimi në Allahu Dhe me të ushtu imani Me nejtë me prani në Allahu Muraqabe, mbi këqirje Kjo është ma e madhe Ka than Ibri këthiri Se Abdullah ibnë Omer Radhi Allahu anhum Dhe ardahuma Gjali Omer Radhi Allahu an Ennehu Itha erade enjete Ahade kalbehu Je'til khurbete Au khirbete Qish dush le zhe Le zhejt me dy Le zime Ka than Abdullah ibnë Omeri Kur dojke me njallë zemën e vetë të balon po po, po vişkam dunia po ndryshka kjo zaimar e duhet më ngjallën ja ç'i she ngjall ka Abdullah ni Omeri shikone subhanallahu el adhim thot shkoj ke ndonjë rënim ndonjë shtëpi e rënume ndonjë vend i rënum komplet i shkatrur fe yaqifu ala babha dhe u ndal ke para derës vendi i rënum i shkatrur i azhsum fe yunadi bi sotin hazin edhe thirr ke me një zot të mërzitshëm të pikllum Fëja kul, ejnë ehluk, ku janë banur të tu? Ku janë njërzit të tu? Shtëpijës e rënume, ku janë njërzit të tu? Thumë më jërgjë u ilan efsihi, fëja kul, pasaj unë dalke me vedvetën dhe i theke vedvetës, kullu shejin halikun illa vëgjëha. Gjdo sen ka mu shkatru përveç, fëtirës allahu të bareke vë taala. Andaj, neve jemi në një periud dhe pas një periud dhe si jemi. Që do me thonë se realiteti jonë është se sjemi Unia nuk është Kur është në gjennet Përndryshe shkatrojët njërihu Andaj, nga këto ajete Jetar kanë zirë se njërihu nuk e ka zhjetë Allahu me mendin e ti Asniha, po që ishë me nurin Allahut. e Allahut Vë ke dhalike gjaal nahu Vë lakin gjaal nahu nuran Ne hdibihi me nëshaumin e ibadina Vërthejt nejve kemi bo drit Kur anin e Allahu gjelluara E uzojna me ta Kandojna, që kam në mbetit nejve me doj para dritës Allah u gjellohala dhe mundriqu me dritën Allah u të bareke me mendje kur gjon me mendje asë një sencë ka mundzi mu arritë andaj e pomë se fëmiju beson beson me fitron e ti me nga të shmorin e ti i ka shqisat e plota e shef krimi në Allah e din që i ka Allah të bareke e ka kryu gjdo send e ka kryu me precizitetin më të madhe e ka caktu në masën e duhur gjdo send ndërsa i madhe i cilë e ka mbulu e Në të nëshmërinë të i të pastër, me materializmin, me epshët e kam bulu e epshën në të nëshmërinë të i qka filozofon dhe kalëzën pralla dhe kalëzën legendat e tina dhe mundohet me i kundërvi Allahu Tebare Kjovë Teala, dërsa njeri ju shumë ma i vogël krasim me univerzën e Allahu Gjelluara, më sfolin me... Madhështina Allahu Tëbareke wa ta'ala, e lusmi Allahu Tëbareke wa ta'ala, që Allahu Tëbareke wa ta'ala të ndryqoje me indjet tona me nurin e tina. E lusim Allahu Tëbareke wa ta'ala, që Allahu Tëbareke wa ta'ala, dhe mundësoje më këmë për atërët të cilat, jetë të fakkeru në fi khalqës sëmawati wal ardhë, meditoj në krimi në qezë dhe të tokës, dhe e lusim Allahu Tëbareke wa ta'ala, që Allahu Tëbareke wa ta'ala, dhe mundësoje më Me nurin e tina, me hengjettona, me dritën e tina, me Quranin e tina, me fjallë të pengamerit sallallahu arihi sallem. Elusim Allahu njëllu ala, që Allahu te bareke vë talat, në mundsojim i arrit ditët e Ramazanit dhe me pastru shbirtin tonë nga gjonaha dhe me katët. Elusim Allahu njëllu ala, që Allahu te bareke vë talat, musliman kudës janë Allahu të dihman, të doptit e tira Allahu njëllu ala të mëshiran, të burgosir e tira Allahu njëllu ala të liran dhe të persekutuarit për të tërë allahu të të shliran sa më shpejt, elusim allahu gjallu ala që kurthat dhe komplotat dhe gjësën të cilat i bahot këndër musliman vë allahu gjallu ala të shparta allah në kulu qawli hada vë staghfirullahi lijë vë lakum, vë staghfiruhu indahuhu valgafur rahim vë alhamdulillahi rabbil alam